أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari bab as sualu bi-asma'illahi ta'ala Wal-stia'adati biha as sual iaitu permintaan Bertawassul Berperantara dengan nama-nama Allah Ta'ala Yang diminta kepada Allah dengan Menyebut nama-namanya Sebelum mengajukan permintaannya kepada Allah. Itu namanya tawassul fi asma'illahhi ta'ala wa fi Dan juga berlindung dengan nama-nama tersebut. Berlindung dengan nama-nama Allah tadi dari semua apa yang dia itu ingin berlindung darinya. Ini juga termasuk Perkara yang disyariatkan dalam Islam. Bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Beda dengan ahlul beda. Yang mereka bertawasul kepada Allah dengan perkara-perkara bid'ah seperti bertawasul kepada Allah dengan datnya Nabi. Yang sering kita dengar. Ya Rabbi bil Mustafa ballik maqasidana. Wa'fir lana ma mada ya wasial karami. Ini sering didengungkan khususnya di daerah kita ini di Jawa. Didengungkan di speaker. Permata wasul kepada Allah dengan perkara yang bi'ti ya tausul dengan zatnya Nabi supaya doanya diterima dan ini lanjutan dari bab tersebut hadis yang akan kita baca pada malam ini hadis yang bernomor 7398 dari kitab kita kitab Tawihid yang disara oleh Syekh bin Bas yani kitab yang ada dalam Sahih Bukhari kitab Tawihid yang ada dalam Sahih bukhari Yang al Bukhari, al bukhari membuat Fahab khusus Dengan kitab ut dalam Sahih beliau <tuh> Ahli Sbirakam Sahabatul Alaf Wasalah Sami'ah Wa Thamaniyawadis'in 7.398 Kala Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Hattasana Yusuf Beno'um Musa Hattasana Abu Khalid Al-Ahmaru kalau sambil tu hisam aban awal, kehadisuan abhihi, an Aisyah tarwatala anha anha kawat. Kalu ya Rasulullah, inna guna akwaman hadisun ahdhum bisirkin atau hadisu ahdim bisirkin, ya tunana atau ya tunah biluhmanin. La natriya dhukur nasmallahi alaiha amla. Fala udhukur allaha uh, udhukur antum ismallahi. Udhukur antum ismallahi wakulu. Hadis dari Aisyah al Anha bahwasanya beliau meriwayatkan. Sampai kepada kita melalui sahib Bukhari ini. Kalau yakni para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di sini ada beberapa kaum Hadisu ahdihim atau hadisun ahduhum fisyirkin. Mereka masih baru dekat sekali keluar dari syirik. Masya apa? Dekat sekali waktunya keluar dari kesyirikan." Yak tua mereka datang kepada kami dengan membawa beberapa daging lanatri kami tidak tahu yaitu kurun asmalillahi alaiyamla mereka menyebut nama Allah atas daging sembelian mereka itu ataukah tidak ini pertanyaannya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kaum yang datang kepada mereka membawa daging sembelian. Sedangkan mereka baru saja Keluar dari kesirikan mereka Karena ada kemungkinan bahwasannya mereka Tidak menyebut nama Allah ketika menyebelih Bahkan menyebut nama selain Allah Sebagaimana adatnya musrikin menyembelihnya untuk selain Allah nah. menyembelih untuk berhala-berhala mereka Dan yang semisalnya. Nah, kekhawatiran para sahabat terkait dengan kaum tadi, maka ditanyakan kepada beliau, ya tu nana atau ya tu nana bila hamanilanatriyatul Kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Atas sembelian yang mereka sembeli dari hewan-hewan yang halal, dari hewan yang halal tentunya. Hewan yang halal dimakan. Kalau Orang berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: "Udhuquru antumusmallohi waqulu". Ya kan? Udhuquru sebutlah nama Allah. Jadi yani sebutlah kalian, kalian sebut saja nama Allah atas daging-daging yang datang kepada kalian yang datang kepada kalian tadi dari orang-orang yang baru keluar dari kesendirian. Waku'lu dan makanlah. Abu Muhammad bin Abdul Rahman wa Abdul Aziz bin Muhammad wa Usamah bin Hafs Di sini sebagai rawi yang diinginkan Imam Bukhari adalah ada yang mengiringi periwayatannya Muhammad bin Abdul Rahman, Abdul Aziz bin Muhammad dan Usamah bin Hafs ini yang mengiringi periwayatan ini. Tadi Kan sebagaimana sabab Atas sana habsuh benu Omar. Atas sana an kota an anak sin an naukala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi kafshayni yusami wa yukafir. Anas radhiallahu anhu menuturkan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing. Apa dua kambing itu? Hewan. Apa? Itu apa? apa? Kambing, Pak. Salah. Kambing. Isami. Apa namanya Isami? Menyebut nama Allah atas dua kambing tadi, wa ya dan bertakbir ini bismillah Allahu akbar itu mana yukakfir. Bismi menyebut nama Allah atau sembeliyanya, wajib berdan bertakbir Bismillah Allahu Akbar. Jadi hewan kurban, ketika kita menyembelih hewan tersebut maka disyaratkan apa? Kita membaca Bismillah dan ber Rakbir atas sembelian yang kita sembelih dalam korban tersebut, karena dahan Nabi dahyudahi, jadi yani menyembelih hewan korban. Hadis berakam sabalah warbai warbamiyah. Hadis sana habsuh benu Omar, hadis sana shubah anil aswat an zundab dab. Anusahidan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yaman nahr salat kemudian khutbah فقال من ذبح قبل ان يصلي فاليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح فاليذبح hadis dari cundak Bahasanya beliau menyaksikan nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari nahr pada apa hari korban beliau salat pertama salat kemudian berkhutbah Maka berkata dalam kutbnya, siapa yang menyembelih sebelum salat supaya ia menyembelih sembelian yang lain sebagai ganti dari sembelian yang tadi disembelih sebelum salat. Jadi yani kalau menyembelih sebelum salat halal sembeliannya, tapi tidak mendapatkan pahala udhiyah dan kurban. Yaitu mendapatkan apa-apa ala seteka umum tidak memiliki kekhususan. dan barang siapa yang belum menyembeli maka supaya dia menyembeli dengan nama Allah yakni dengan menyebut nama Allah atas sembeliannya kemudian hadis yang selanjutnya nomor 7401 sabalab warba amia wa wahid hatta sana abu nu'aymin Atas thana warqa'u anad-Dillah Bani Dina rin an ibni Umar radhiyallahu anhu ma annahu qala qala sallallahu alaihi wasallam wa la tahlifu biabaikum faman kana halifan falyahlif billah Hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wasnya beliau berkata berkata nabi sallallahu alaihi wasallam Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian Dan barang siapa yang bersumpah Supaya bersumpah dengan Allah Perhatikan Ini semuanya adalah Hadis-hadis yang ditetangkan lima membuka dalam Kitab Tauhid Dan sisi dilalanya Antara judul dan antara kitab dan hadis yang dimasukkan di kitab ini Sangat gamblang sekali tentang Maksud dalam pembukuan kitab Tawihid. Ya, ini dalam perkara-perkara yang terkait dengan makanan kita pun kita juga harus bertawihid. Seperti masalah menyembelih. Masalah menyembelih. Dan kesirikan ini yang ada di muka bumi ini. Banyak sekali sumbernya dari sembelian nonton selain Allah. Ya kan? Banyak sekali kesirikan tadi yang rata-rata adalah banyak sekali dari Sembelian untuk selain Allah menyembah untuk selain Allah. Hadis yang tadi telah kita baca dengan nomor 7398. Laq. Udzkurul antum ismallahi wa qulu. Kita disuruh menyebut Nama Allah atas daging-daging yang dibawa oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Yang masih dekat sekali dengan zaman kesirikan mereka. Kita disuruh menyebut nama Allah atas daging-daging yang akan kita makan. Ini semuanya adalah demi keutuhan tauhid kita. Biar dia tidak tercedera ataupun tidak batal. Demikian juga di sini tahana bersallam pick up sa'ini sammi wa menyebut nama Allah atas sembeliannya dan bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar. Ini semuanya yang masuk dalam bab tauhid. Kenapa? Karena bilang Allahu Akbar adalah termasuk menyebut nama Allah dan juga menyebut sifatnya. Mafhum? Menyebut sifat Allah yakni Allah Maha Besar. Dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Kebesaran yang hakiki Sifat yang disebut dengan sifat datia Tak pernah Allah itu kecil Dan sedang kecil dan tidak akan ke kecil Lebih besar dari semua makhluk Tidak ada makhluk yang menyamai Allah Tentang kebesarannya Kita tahu bahwasanya Perbandingan antara arus dengan Tujuh bumi dan tujuh langit dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Permisal seperti ibu seperti 7 uang logam dilempar di tanah lapang. 7 uang logam tadi perumpamaannya sebagai 7 bumi dan 7 langit. Dan tanah lapang ibaratnya apa? Ha? Arsh. Dan Allah lebih besar daripada itu semuanya. Bagaimana perbandingannya? Bahkan langit-langit dan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu beratikan Bagaimana seorang yang mentahakan Allah SWT Kemudian mengatakan Allah berada di Urat nadinya Allah berada di Mana-mana Ya kan Bahkan tidak rizah kalau dikatakan Allah berada di atas Ars Padahal ars adalah makhluk yang paling tertinggi Dan mereka tidak rizah Bahkan mereka mendustakan seperti gayanya Firaun. Di mana Firaun bilang kepada Zaba Aman, qala fir'aunu ya man bangunlah buatkan untukku. Kamu bangun untukku. Bangunlah, apa? bikinlah. Sarha bangunan yang tinggi. Lali abulul asbab asbab as Mudah-mudahan aku bisa naik ke celah-celah langit sana, ke tangga-tangga langit sana. Akan ku tengok tuhanmu, siapa tolak ilah-ilahe Musa? akan ku tengok sesembahnya Musa, wah ini lah Al Dunhu kehadiran. Dan aku punya praduga kuat bahwasannya Musa dusta ketika berkata sesembahnya berada di atas. Nah, sekarang kita jumpai dari kalangan manusia yang mengaku mengikuti Al Quran dan Sunnah. Dari kalangan asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah khususnya di negeri kita ini mereka tidak mau beriman dengan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Apa pun. Jadi perhatikan di sini ismi wa yukabbir ini semua dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demi keagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Atas sembilan yang kita mau memakannya Ini semua termasuk Termasuk perkara yang besar Dalam sonat Tawihid Dalam yang kita makan Dari sembilan sembilan Hewan yang kita miliki Yang halal Tidak halal kecuali dengan Mentawihidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak halal hewan tersebut Kecuali dengan mentawihidkan Allah. Isami wa yuqab bismillah dan juga mengagungkan Allahu Akbar. Dan sunat kita Allahu Akbar termasuk dari bagian tauhid, tauhid al uluhiyah dan tauhid ar, ar rubub. Apa? tauhid apa? Asma wa wasifat. Hmm. Pembahasan kita tentang tauhid telah kita lewati. Bahasanya dibagi menjadi tiga bagian, ya kan? Tauhid ar rububiyah. Wa tarhadul uluhiyah wa tauhid asma wa wa sifat. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Tarhadul uluhiyah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Tauhid asma wa terkait dengan khabar yang datang dari Allah dan datang dari rasul yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Maka kita memulai dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, ini kita lah kita menunaikan tauhid al-uluhiyah. Artinya perbuatan kita di antaranya adalah nyembelih kita murnikan hanyalah untuk Allah bukan untuk selain Allah. Apa ini? Ah, adapun mereka jual kuburiyun. Nah, mereka mengaku bahwasanya Allah pencipta diri mereka, pencipta hewan mereka, tapi ketika menyembeli diperuntukkan untuk selain Allah. Coba bayangkan, bodohnya manusia. Maka beda hasil antara dari kalangan muahidun dengan musyrikun terkait dengan dengan apa dengan pengakuan dalam tauhid ar-rububiyah mengaku bahwasanya bumi dan isinya dirinya mereka adalah Allah yang menciptakan dan pemiliknya Allah tapi ketika menyembelih terkait dengan perbuatan ibadah ini berupa sembelihan mereka menyembelih untuk selain Allah maka inilah ya Buah. Kesirikan yang dulu diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Qufar Quraysh yakni tauhid apa al-uluhiyah upayanya supaya upayanya nabi supaya mereka kaumnya memurnikan semua perbuatan mereka hanya untuk Allah di antaranya adalah perbuatan menyembelih yang hari ini Dari kalangan mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak paham makan Misi dakwah yang dibawakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu milanya Ibrahim Alaihissalam. Kemudian Hadis yang tadi ke 7.400 dari zundab, maksudnya beliau menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari nahar, apa Eid, Idul nahar, Idul adha. Beliau salat, kemudian berkhutbah. Mendapat hakabla Yusoliah faliat, maka nahukori ini barang siapa yang beli dengan nama Allah, tapi waktunya belum masuk, karena di sebelum sebelum sholat, salat maka tidak masuk mendapatkan pahala kurban. Maka supaya menyebeli sebagai gantinya hewan tadi yang sebelum sebelum sholat, hewan yang lain, dan barang siapa yang belum menyebeli, agar dia menyebeli dengan menyebut nama Allah. Nah. Kenapa? Karena di sana ada, ada yang lain bahwasanya Allah Allah menda bahak ligori Allah melantat orang yang menyembeli untuk selain Allah maka di sini belia tuh supaya dia menyembeli dengan nama Allah benar-benar sangat sempurna antara perintah dan antara larangan larangan menyembeli untuk selain Allah ada perintah untuk menyembeli agar menyembeli dengan nama Allah, enggak dapat, enggak bisa keluar. Kalau menyebut selain Allah atau selain Allah maka malun. Terlaknat. Bahkan syirik dan musyrik. Maka siapa yang ingin bebas daripada kesirikan maka supaya menyebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Maka di sini dalam apa yang telah kita bahas tadi adalah saatnya adalah ini manzabah qabla ayyusalliya. Inilah kemudian memendamnya terbah, belia Bismillah. Inilah tentang apa? Kita ini menyembelih untuk memamukan hewan kita saja kita disuruh apa? Menggunakan nama nama Allah untuk menghalalanya. Nah ini kebudayaan manusia mengumpulkan hewan memelihara capek hari demi hari bulan demi bulan. Tahun demi tahun setelah nanti ingin dimakan ternyata apa sebenarnya untuk selain Allah, maka nah, diperuntukkan untuk selain Allah. <tuh> hadis yang bernombor 7401 ribu empat ratus satu hadis dari penulis Telah beliau berkata berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam latakli bukan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Nah, kenapa karena sumpah dengan makhluk termasuk apa? Termasuk pengagungan terhadap makhluk. Dan ini adalah termasuk syirik al-asghar. Bisa syirik al akbar jika jika apabila dia menganggap bahwasanya makhluk yang ia bersumpah dengannya sama dengan bersumpah dengan Allah. Maka syirik al-akbar. Man man kana halifan falyahlib maka barang siapa yang bersumpah maka supaya bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk termasuk bab tauhid. Dalam dalam kitab tauhid, baik kita syirkul asghar ataupun syirkal akbar masuk semuanya pembahasannya tidak beda. Baik ini syirkul asghar atau syirkal akbar Pembahasannya dimasukkan sama bahkan perantara-perantara menuju kepada syirik juga dimasukkan dalam kitab tauhid semisal kitab kita ini untuk apa? untuk membendung seddu dariat. Perantara-perantara yang akan mengantar kepada kesyirikan dibendung semuanya. Ha. Di antaranya adalah ini, sumpah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini syirik Allah besar tapi juga akan menjadikan syirik al akbar kalau sekarang makhluk boleh dijadikan dibersubah dengan makhluk, maka akan makhluk boleh dimintai boleh dimintai tolong dan yang semisal boleh diibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dibentuk semuanya memankan halifan balya halifillah tapi kalau kita ikuti penjelasan dari sahabat, sahabat bin bahasa rahmat wa ta'ala asarhu wa kalau Allah Taala, Allah Yubayinulana anna al Muslimin aladinahum al hudasa uahdin bil Islam, tahlul dabaihuhum. Ini fikirnya. Hadis dari tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum Muslimin yang mereka hudasa ahdin. hadis hudasa yang masih baru masih baru waktunya kenal Islam zaman yang mereka kenal masih, ba? baru sekali baru keluar dari kesyirikan halal sembelian mereka daba'ih daba'ih ini zaman dari kata dabiha dabiha zamannya daba'ih halal sembelian mereka alas wa halal hil ini namanya apa? ini namanya kembali kepada hukum asal hukum asal sembeliannya orang-orang yang baru kenal Islam keluar dari kesyirikan hukum asalnya apa? Tuh masalahnya apa? Assalamu yani Adik-adik Kita enggak boleh ragu. Tuh masalahnya adalah halal. Yani selamat dari selama ini selamat dari perkara yang haram. Allah salallahu alaihi selamat dari perkara yang haram. Maknanya halal Wa inna ma Yusraulemanuhtiyat ilayhi dan hanya saja disyaratkan bagi yang seseorang yang diberi hadiah dari sembilian tadi ayusamiyah orang yang diberi hadiah ini disyarat untuk apa untuk dia menyebut nama Allah ayusamiyah huwa. wah ini takit teri kata ayusamiyah supaya dia menyebut nama Allah kama ayusami ala ta'am sebuah dia menyebut bismillah atas makan yang mau dimakan wa ala kul lima Yakul kul datan menyebut atas seluruh apa yang ia mau makan jadi masalahnya adalah halal dan selamat dari keharaman selamat dari dugaan menyemberi untuk selain Allah walaupun mereka masih baru dikenal Islam hanya saja disyaratkan bagi orang yang diberi hadiah oleh daging-daging itu dari mereka Diberi dia dengan dengan itu oleh mereka oleh mereka dari kalangan orang-orang yang baru kenal Islam syaratnya apa? Menyebut nama Allah dia yang mau makan sebagaimana dia menyebut nama Allah ketika dia mau makan makanan toam dan menyebut nama Allah seluruh apa yang dia mau makan. Semi ala hadil lohum wa yakfihi. Dan dia menyebut nama Allah atas daging-daging ini dan cukup bagi dia. Fyushinudzon bihi maka dia beranggapan bagus dengan mereka yang baru kenal dari yang baru kenal Islam. Walla yahmiul alal ma'itah jangan dia meyakini bahwasanya daging-daging itu adalah dari kalangan apa? Dari jenis bangkai jangan. Ini kalau mereka walaupun mereka masih apa? Saya baru masuk masuk Islam. Bukankah masanya halal? Semua ketika dia diberi hadiah dan keraguan tadi hilang dengan apa? Dengan semua menyebut Bismillah atas apa yang sampai kepada dia hadiah dia tadi berupa daging sembelian. Fikirlah fitabai hil kufar fala beda dengan sembilan sembilannya orang-orang kufar maka tidak halal. Lah tu kal walau yusami alaiha atau walau yusama alaiha. Kalau sembeliannya sembilannya kufar maka tidak dimakan dan tidak perlu disebut nama atas sembilan sembilan tadi. Fikirlah fi alul kitab lain dengan alul kitab. Nah. Kalau alul kitab maka hukumnya halal. Kalau wasni, wasyuyi, wal-nahwihim dari kaum kafir. Alwasni adalah penyembah berhala asli. Wasni itu penyembah berhala asli, namanya wasni sekarang apa di sini? Buddha, Hindu, itu namanya wasni. Kalau Kristen, Yahudi, itu adalah ahlul kitab. Suyuyi, komunis. Dan yang sebelah dengan dari orang-orang kafir. Gaid alul kitab, selain alul kitab badzibah tuhum muharramatun kalau kufar asli seperti penyembah berhala komunis sembelihan mereka adalah haram haramkan wala tahillu bitasmiya'a ilaha dan tidak bisa menjadi halal dengan disebut nama Allah atas sembelihan-sembelihan tadi kalau yang menyembah adalah orang-orang kufar seperti budha Hindu ya kan komunis dan semisalnya Gak halal atas kajian tadi walaupun disebut, di disebut nama Allah, kami jadu, buduna, sebagaimana, sebagaimana saya menganggap, lah tidak benar. Inna ma'hadah fi kaumin kudasai ahdin bila Islam yang dikatakan halal tadi ataupun yang dikatakan cukup dengan kita menyebut nama Allah tadi, ini adalah kaum yang mereka itu baru kenal Islam. Tuhanmu dah baik kaum halal asal. Sembilan-sembilan mereka yang mereka baru kenal Islamnya adalah di kita bawa kepada makna hukum asalnya yakni halal. Kenapa li annahum? Nah, li annahum muslimin karena mereka adalah kaum kaum muslimin. Wa iza shakka fi tetapi apa berarti ragu... Nah, tadi tengok belajar ragu dari kalangan orang-orang yang masih baru kenal Islam membawa sembilan kepada kita baru di situ apa? kita menyebut nama Allah atas daging yang sampai kepada kita tadi. Wa'ma wa madbah ahli alkitab adapun 19 alkitab fa yamisudbahil muslimin halul lana. daba'ih dhabaih dhabaih dalam kata dhabiha adapun 19 alkitab maka 19 itu adalah halal semisal sembilannya kaum muslimin halal bagi kita. Illa an na'lam anna hadz bihaqqa la ghirsa kal khana akan, akan tapi kalau kita memang mengetahui bahwasanya sembilan sembilan itu disembeli, kan melalui jalan selain selain syariat seperti apa? Seperti konkdit, dicekik. Ini bahagia, nggak boleh. Lihat Allah Jalal Jalal Kenapa? Karena Allah menjadikan makanannya alul kitab. Halal bagi kita ilhaman uripaminum bidabah gairis syari' wala kalda bihatuhu kecuali orang dari kalangan al-kitab tadi diketahui bahwasanya ya kan menyembelih dengan cara yang tidak disertai maka tidak dimakan sembeliannya seperti seorang muslim muslim yang dia masuk Islam dari kecil sampai umur 60 tahun ternyata menyembelihnya bukan cara yang syar'i maka enggak hak, enggak halal. Ngapun? Nah, itu Alul kitab Yang dia diketahui dan menyebelinya dengan cara yang bukan syari maka tidak halal Sama saja orang muslim Umur 60 tahun, saya kecil dia dipertengahkan kaum muslim tapi apa bukan cara yang is, islami maka juga tidak halal Sama saja Mahfum. Ini perkara-perkara yang terkait dengan masalah kita butuh Dimasukkan dalam masalah hal ini adalah masalah kesembelian Dan ini yang paling terbanyak Penjelasannya Syekh Muhammad Ali, Syekh Abbas, Syekh Muhammad Aman Jami, ar Taala sangat lengkap dalam kitab salah satu usul, syarah salah satu usul. As Soal wa, pertanyaan yang diajukan kepada saya benbat wama duqir alaihi goiru ismilla, wama duqir alaihi goiru ismilla, bagaimana hukumnya? Sembilan sembilan yang Disebutkan atas sembilan tadi, tapi tidak atas nama Allah. Al-Jawab: maitatan menjadi bangkai. Idah itu kira guru, guru semillahe al-masheh, abul Aziz, abul Uzair, yakunumaitatan seperti menyebut- menyebutnya untuk nama. Selain Allah dan seperti Bismillah, dengan menyebut nama, dengan menyebut al-masheh, dengan menyebut azuhro. Az dengan menyebutkan Zuhair Al-Uzair maka menjadi sembilan tadi bang bangkai tidak halal walaupun iaitu sapi, kambing, ayam dan yang semisalnya pertanyaannya selanjutnya Ahsanallahu ilaika ini doa sebelum bertanya penanya mendoakan dulu untuk sahabat bin semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau waisekh tasmiyatuhu penyebutan penyebutan nama Allah atas daging yang sampai kepada mereka yang sampai kepada kita dari mereka penyebutan penyebutan atas nama Allah atas daging-daging yang sampai kepada kita dari orang-orang yang baru masuk Islam. Hwa li izalatil naksek awalil akal untuk menghilangkan keraguan ataukah untuk karena supaya kita bisa makan. Untuk karena hilangkan menghilangkan keraguan atau untuk dimakan, sebabnya al-Ghair ditatibin nufus. Supaya jiwa kita ini tenang. Supaya jiwa kita ini gara supaya tidak sebagainya tenang. Ditatib. Toiyya membaguskan, membaikan anufus ji jiwa. Artinya supaya jiwa kita ini apa merasa, nah, tenrem, enggak bingung untuk. Enggak arahku untuk memakan daging yang datang dari mereka orang-orang yang baru keluar dari kesirikan menuju ke Islam masih baru dalam Islam mereka. Waalaahuasmiyyatuhum takfi. Kalau enggak bukan karena tadji bunuh maka penyamaannya apa penamaan mereka pak tasmiyyatuhum hum ini siapa? Orang-orang huh? yang baru masuk. Islam keluar dari keserikan Hum ini fa'il. Fatasmia'tuhum lidaba'ihim takfi. Penamaan mereka, penyebutan mereka sendiri itu cukup seharusnya cukup. Tapi biar jiwa kita ini merasa tenang ketika makan daging dari mereka ini, ya kita sebut bismillah. Nah. Aslinya cukup pena apa, penyebutan dari mereka saja cukup. Karena karena mereka musyrik ya sudah, kita anggap mereka menyebut nama Allah. Li anna hum isammuna ala ta'amim karena apa? Karena mereka menyebut nama Allah atas makanan mereka. Baik. Soal pertanyaannya selanjutnya, takunutasmiatu bi niatil akal? Nah. Takunutasmiyah. Penyebutan nama Allah atas daging-daging itu apakah dengan niat maka, sebabnya idha sammulloha idha sammulloha alaiha indha aklihim iyaha takkafa, idha sammau bukan sammu, kalau sammu adalah fi'l amr sama, sama sama, sama ya sama apa, sang? sama, sama, sama, sammu kalau sammu itu fi'l amr kalau sammau, fi'l, mati idha sammulloha Laih, jika mereka telah menyebut nama Allah Atas Daging tadi Ida aklim ketika mereka makan Ini cukup, cukup. Ya'ni Fa'ala sunnatallati saraha Lahum ya'ni telah Melakukan sunnah yang Allah syariatkan Untuk mereka <tuh> Pertanyaan selanjutnya Ida fahasa'an ala tiddabah Walam ya jidha ini tapi jika bahasan adalah dhabh dan belum disedah dan taakhirat, hal yakun maidatan ini terkait dalam masalah apa? hewan buruan. Hewan yang diburu pakai apa? anjing yang dididik. Anjing yang dididik kemudian dibikin untuk alat berburu. Sementara ya kan? Jika bahkan ada dahbaba belum yatsida, maka terakharat hal yakunu mayyitan. Jika mencari alat untuk menyembelih tapi dia enggak mendapatkannya dan terlambat. Apakah menjadi bangkai? Sebabnya, aladza anau yakunu mayyitan, maka yang lebih ter dia menjadi bangkai. Jadi hewan yang diburu oleh anjing-anjing yang sudah ditidih, di mana anjing itu menangkap hewan tadi, sementara, Ya kan, tidak ada akhirnya mati keburu sebelum disembelih. Maka jadi pangke. Lihat rasul salam ke allah, anak tahu hayan fatbahu. Jika engkau mendapati hewan yang hewan pun tadi kejar oleh anjing tadi masih kau jumpai masih hidup, maka sembelilah. Wanak tahu kekutilah walam yakul minhu fakul fakulhu. Jadi kan kau mendapati hewan itu telah dibunuh oleh apa anjing didikanmu tadi. Sedangkan anjing itu tidak memakan sama sekali dari hewan buruannya maka makanlah hewan tersebut. Makbum ini, nah itu. Jadi kau sudah mati dibawa oleh apa sudah mati kan? Sudah mati diburu oleh anjing tapi mati, tapi enggak apa, enggak dimakan sedikit pun sama anjingnya tadi dan kita sudah bilang apa, bismillah ketika melepas ketika melepas, kita sebut bismillah ya kan, anjing tadi ngejar yang iwan yang diburu, sementara kita dapat sudah mati maka boleh kita makan, selama tidak dimakan oleh anjing tadi sedikit pun fa'in akhazal kalab Fa inna kalbi zakatuhu maka sungguhnya apa anjing yang mengambil hewan tadi menangkap tadi adalah itu sembelih cara sembelihnya Ada nah, Shahih Al-Bukhari dengan nomor 475 Fa inna kalbi zakatuhu maka sungguh anjing ketika menangkap hewan burunya tadi adalah sebagai sembelihnya yakni sembelih cukup dengan tangkapan tangkapannya dia dengan syarat apa kita lepas dengan baca bacaan apa? Bismillah. Ya kurta fritun kau nuhuma yu itu alat alatan Ya kurta Kapan dikatakan orang itu tafrit? frit? Apa tak itu? Apa? Apa tak frit? melampaui batas. Tafrit melalaikan. Apa melalaikan itu? Tafrit frit apa? Tafsir fahamnya apa? Menggap ha? sepihli, balilu. Nah. Balilu apa? Apa ceritaan balilu itu? Dia tidak menyediakan kau rumah. tidak menyediakan alat untuk menyembelih. Dia ini membawa apa? Hewan buruan apa? Membawa anjing buru. Apa? Anjing yang di titi. Cara berburu, tidak membawa alat apa? Sembelian. Tidak wak, tidak kaman, tidak wak, ngeluyur, noy. Jadi, kau nukumai jual alat di sana? Yakunuta friton, yukta baru tafriton minhu. Dialah yang dikatakan tekan mufak, mufarid. Apa mufarid ini? Mufak, mufasir. Artinya apa? Tidak memenuhi kewajiban yang dia harus penuhi Ini berupa apa? Membawa alat untuk menyembeli. Jadi di situ apa? Salah sendiri? Sendiri. Maka tidak halal. Jika hewan yang tadi didapati diburu oleh anjing, ketertangkap kemudian masih hidup. Mau menyembeli tidak? Punya alat, tapi keburumah. Keburumah itu maka jadi bang. bang. Ini yang lebih adhar. Mana lebih adhar? Ia yani, ada ikhtimal lain. Jadi yang lebih dohir. Mana kalimatnya sebenpas? Al-Adharu An-Nahumaytatan, yaitu An-Nauyakumatan adalah ini adalah lebih dahir, jadi lebih roci. Walaupun ada makna yang mungkin halal, tapi maknanya apa lebih roci? Dia haram. Tu namanya baik itu namanya, ha, dikatakan apa? Dilalainya Zahir. Karena dahir itu adalah kalau melati, ya tamilu maknanya ini faksar. Fa Aha min. ada ukra nalaukro min sihatil. Loga wa imamun zaitir, siak wa imamun zaitir, oh orof, itu dalam musulveki, taib. Pertanyaan selanjutnya, jika kena hewan yang ramakul lehm, hal hidakii hatta yurihahu, sekarang di sana ada hewan yang hewan ini enggak, enggak dimakan dagingnya. Ya kan? Apakah kita harus menyembelih? Sudah ditangkap oleh anjing, tangkap oleh anjing bisa giting, ya kan, ya kan? Udah, sudah, sudah apa sudah lumpuh, tapi nggak nggak mati. Apa kita sembuh supaya segera mati, nah, supaya nggak nyiksa dulu, maksudnya. Hatta yurihu aroha yurihu supaya segera tenang dan mati, nggak nggak nyonggolorom nek. Maafum sahabatnya ma alamu biada sayyidat kata beliau saya saya benbas, aku nggak mengetahui dalil dalam hal ini sedikit pun. Aku lumah alammu bi ada saya ngomatakan aku enggak mengetahui dalam perkara ini sedikit pun. Intara kaula bala balabasa tapi jika dia meninggalkan sakmatine diwe, ya enggak mengapa. Tikus, keser anjing, terus kecat-kecet enggak mati. Enggak usah ditutup ndasih tapi apa? Pian mati sendiri enggak enggak apa-apa. Eh? Seandainya gitu mati enggak apa-apa. In kana wala Kalban kita taro kau hatayamu, in karena kita njabat si apa? Apa itu? Kucing eh. atau apa? Anjing jika ditinggalkan sampai mati, maalamu anau masruun lana an nudak an nudaki yahu. Ya terukuh hatayamu, kita enggak eh, kata beliau, saya enggak mengenal, enggak mengetahui bahwasanya disyariatkan bagi kita supaya kita menyembelinya, bahkan ditinggalkan saja sampai dia mati, enggak apa? Enggak apa-apa. Itu kan anjing atau kucing, kucing udah sakit. Kelahi sama kawannya. Sakit udah, ya kan? Korok ae namanya wis. Nah, enggak. Tapi apa? Biarkan sampai mati enggak? Enggak apa-apa. Karena enggak ada dalil supaya apa? Kita menyembelihnya supaya segera mati dan enggak merasakan sak, sakit terus, enggak ada dalil. Karena enggak ada dalil ya dibiarkan pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau nah, kucing tengkar sama kawannya, ya kan? Sampai apa? Loyo. Kejat kejat. Kejat kejat. Asa'ala so, syatu idha maridot. Wasaba maridun syadidun. Uyuk sya'alai al-mautu. Hal yadbahwa. Syat, kambing. Apabila dia sakit. Dan dia kena penyakit yang sangat dasar. Keras sakitnya keras. Dikhawatirkan dia akan mati. Apakah kita sembelih? Sebabnya Syekh bin Bas. Wabil khiyar. Orang yang punya kambing tadi ya fil boleh pilih insa ada faha la'ala takal wa insa taraka kalau dia kepengen ya sembelih enggak apa-apa mudah-mudahan jadi dimakan mudah-mudahan bisa dimakan kalau dia keinginan keinginan keingin, kepengen biarkan ya biarkan saja enggak apa enggak apa li anha kenapa kenapa boleh sembelih karena memang itu hewan yang di, dimakan insa baharuba matukal kalau memang dia sembelih maka Bisa jadi di dimakan. Perubahan ini adalah litaklil. Perubahan di sini litaklilnya, ya, bisa jadi dimak dimakan. Wa dalam yad wa taroka hatta maktat bala alamubi baksan li anha kotasfa. Kalau memang dia tidak menyembelinya dan dibiarkan saja sampai dia mati, maka disiapun di sini, enggak saya enggak mengetahui tentang itu perkara yang terlarang. Enggak mengapa? Kenapa? Karena kalau dibiarkan li anha kotasfa. Kamping yang sakit tadi, walaupun sudah keras Bisa juga sembuh Sekarang dibaca tasfi, kalau tasfi Keliru tasfa ya, Tasfa tasfi ha? Ha? Tasfa tasfi Maksud tasfa, tasfi Nah, lihat atas Tasfi Safa yasfi Baidamar nah, itu bahawa yasfiin Dalam Al-Quran, Baidamar itu bahawa Ya, yes, sebenarnya aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Jadi lihatlah kot tasfi, bukan tasfa. Kita bilang tasfa kan? Ikut saja. Itu namanya taklif, nggak boleh. Tas, yes, tasfi, yes, wa'ilahmertu bahwa, ya, yes, ya yes, fi, ya spini. Siapa berkata itu? Nama siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi karena mungkin bisa juga sembuh. saya dibuat satu tasfi kalau tasfi, binas, binasa. Asfah Yusfi itu binasa. Kalau sapa Yusfi, sem sembuh. Nah. Soal, Asal yakni ma yuridhu alib betapa pertanyaannya. Ma yuridhu betapa masak so enggak disembuh supaya dia tenang gitu, sekarang mati. Kalau dia sakit. Sebabnya ma alamusai'an min fi'adab ba'du alailam yaqra'u zalik atarih. Ya, yakni terjadinya lahum ma'al dalilun lakin al-amr fi wasu'un insyaallah. Aku enggak mengatau sedikit pun dalam perkara ini dari sudut dalil sebagai alulm mereka itu membenci untuk tarih apa menyembelih hewan yang sudah sakit itu biar katanya biar enggak lama-lama uh, merasakan sakit ini apa makruh ya, kan? Kenapa? Karena enggak ada dalil kan? Tapi Perkara ini adalah perkara dalamnya ada keleluasaan Insyaallah Taala. Artinya apa? Alasan untuk disembelih supaya enggak nahan sakit lama-lama. Tapi kalau alasan untuk dimakan ya enggak apa-apa. Sakit disembelih supaya dimakan ya enggak apa-apa. Tapi kalau katanya apa? Biar enggak nahan sakit lama-lama disembelih. -lama, nah ini adalah enggak enggak ada dalilnya. Persempahan Al alasan untuk apa? Untuk supaya tidak nahan sakit lama-lama. Atau seperti tadi yang di cerita yang pertama kucing dan semisal tadi yang sesaat sakit menurut ini enggak ada dalil dalilnya. Jadi tariyih ini kalimat tariyih tadi kata royyaha juryhu tariyih menenangkan. Nah, menenangkan. Ini adalah butuh dalil. Dengan alasan hewan yang sakit biar enggak tahan sakit lama-lama maka ditenangkan saja dengan cara disembelih ini butuh dalil. Tapi perkara-perkara perkara yang luas ya kan? Ya mau sembelih ya silakan enggak ayo enggak enggak apa-apa. Kalau sembelih mudah-mudahan nanti ada yang mau makan. Kalau lah sembelih hewan yang sakit tadi mudah-mudahan ada yang mau makan. Mau Bu? Lain. Nah, Karena sebagian hewan yang sakit kadang-kadang orang pun makan malas ketika apa? Sakitnya sudah apa? parah. Tadi sudah sampai kita cukupkan dalam kita tauhid dalam bab ini dalam masalahnya sembelih ini sebagainya telah kita lewati dan insyaallah dalam bab yang lain akan kita jumpa lagi wallahu a'lam